فلا مظل له ومن يذلل فلا هاني له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد خاوب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَاهِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَانْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اَسْمَاءِ حُسْنَا كِي دَاللَاهَ العلام تذکرات تیرې هفته را شروع و ده علام و علیم کې فاقم خدلو او بیا تیر یملا ویلو چې الله علام الغیوب ده یعنی د مخلوق دستر ستر ګناه چې کوم سزونه غایب دي نو پاره ټولو باندې الله عالم ده د بعد خلق اورایوا چې الله تعالی علم الغیب او الی بګار لکه دا الله نه څه غیب نشتا ناغا عالم الغیب څنګه شو مری جواب مون خدالهو چې هغه غیب چې هغه د انسان نه پټي مخلوق نه پټي الله دا غ عالم ده او بل لا چې کله قران مجید کې الله تعالی علم الغیب او شي وبیا انسان خپل عقل ځان سره کې خول وبغار دي ته نس قط عيب مقابله کې خپل عقل بيشکل دا شيطانكاري صحيح نس موجود دي چې الله عالم الغيب دي غير اپار یو عقلي سبب قتل او بیا د قران مقابله کې هغه بيشکل دته ډنڈه تمہاري وی لشي دلیل ورته نشي ویلې ما ویلو هم قرآن مجید نه دا ثابتو چې مخلوق عالم الغیب نه ده دا واځه حتم کښېو چې بعضه خاص ذلعه دا غې تعلق د انبیاء کرام علیهم السلام د نبوت سره ای نو بعض غیبونه الله بعضو انبیاء ولورکای یی کی اختلاف نشته قرآن مجید هغه ته امباو الغیب وی خبر ادارا چی او سیز دا سرے چل اللہ پاہے سوک خبر اول نو گوڑی آیا انسان پاہے خبری ریشی دککہ کې اختلاف دے خلط مبحث کول باس اسے گڑوڑاول داد مسلمانان رشان خلاف خبر کمایتون جمال اس تیری ری تعلق ملائک سره ریخ طریقہ دارا چیئے اُسرے داغت سوک ملمرازی عظمت شان والا اغاق پل مطالقین اُسرے داغت تذکرہ کئی وقتن فوقتن اظہار ہم کئی چفلانے اراتلن کے لئے چونکہ قرآن مجید انسانی فطرت مطابق دارب و دمزاج مطابق و داغیر تحذیب او ثقافت مطابق نازل شئر ہے پتہ وجہ الله رب العزت دے کې ده انسان په پوهولو هر ممکن کوشش کوي الله رب العز چې آدم عليه السلام پیدا کړو نداغي باقاعده چرچا او کلا شهرته اور کویل دედა په راته ملائک و ته داغه عزت معلوم شي bale khala koi چې الله مشورې ته محتاج نه وي الله ز مشورې شکل جوړ کو دروغ ضروري دا مشوره مشورې نه الله نه مشورې شکل جوړوي او نه اتره مشورې ضرورت پاتي شورا چی مشوره ضروري دا ټیک ضروري دا قرآن مجید کې واضح نص موجود ده وا امرهم سورا وینهم د مسلمانانو قرآني کارونه دا په مشورې سره یو امیر شرعی چکم دی هغه لا هم اصول لاري چې کلا غیر نبي وي نه ولا مشوره پابندي نبي د مجلس شورا پابند نه وي په اصولي بحث ده د خلق ځان د نبوت مرتبه ترسيخ رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخلوق د مشوره پابند نه و تاریخ کار ولا ده یو دا چې هغه رسول الله دے رسول الله د عام مخلوق د مشورو محتاج نه ښ هغه که چا له مشورې اخلي پاهي کې محض داغه دلجوی مرادخ ځکه هغه الله استاد دے هغه ته الله د حکم ضرورت شته د انساني مشورې حاجت هغه نشته دغه هغه ورراله چکه ویل فرض شورا په غلط فیصله وانه فیصلو کی او امیر دا پابندی ویل دا خبره مونږ د نبوت باندې کی جاری ساتو نعصمت الانبیاء باندې دا راضی پدې بات په دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم د مجلس شورا د فیصلے پابند لیکن عام عمره د مجلس شورا د اکثریت د فیصلے پابند وی معرفت علوم حدیث کے علاوہ سماج چلتا چن بیا د مشورے پابند نہیں لیکن عام امیر د مجلس شورا د فیصلے پابند رہی باہر کہ اللہ رب الوت د سید اولاد ادم علیہ السلام تشہیر داغت د عزت د اظہار دا پارگو دیر پارا چ آسمانی ملائک تا مخلوق تا د سیدنا ادم علیہ السلام حیثیت کارش هغه باپ کې د ملایکو او تطوس او رضوان پهولو حکمت هغه تپوسو چې دې مخلوق په پیدا کولو کې حکمت سره څنګه بظائر خداه معلوميږي چې کله هغه خلیفتره د مقصد دایې چې د قوم با څې اختلافات ساتي یو بل سره جنگول او کوي فسادات وکيږي تداسې قوم نه پیدا کول او مقصد سره ایتہ حکمت تپوصل وي الله رب العزت سیدنا ادم علیہ السلام ته خپل اولاد نومونه وخو دل علم ادم الاسماء كلها زیل کې ګڼ تفاسير وي یو کلمنه تفصیل چې اقرب دی قران او سنت دا اغا دارے چې دا اولاد نمونه اور تو خود چې پائے کې اسماء اغا له اولاد اغا اولاد خصوصا چې غام بیاو دا غي نمونه هو خلل دا غي اوصاف هو خلل دا غي کمالات هو خود بیا ملائک ته ويل تاسفلانه فلانه په دې نه اږي نه په دې انده آدم عليه السلام دا غي دا اوصاف او تذکره وګا نه ملائک اس خود پوښو یا زمونگ دا تخمین یا زمونگ اجتحاد دا مناسب نو تول اولاد آدم یو شانتی نو دی پدی کے نحکان خلق امشترے کې کے علیاء اکرام امشترے پدی کے صحابہ امشترے تابعین پاکی امشترے انبیاء و رسول پاکی امشترے ټول انسانان یو شان گناہگار نو یو شان جگرمار نو دی داخل و عقی تلخیص دیخ قرآن مجید دا فرمایي چې کله الله آدم تا داغد اولاد نوم له خول خلق خولاغين مخکي ملائکه له تاسو کلو ام بيوني به اسมาย هاولا ما خبر کي د دين په نومونه باندې چې دا سوق ني پیژنې داس مثلا د رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم هي تو خو چې دا رسولي محمد نوم عليه الصلاه والسلام د مکه کې دمر مداوا پاتې کیې دا الله د دین د پال به دمر مشقتونه تکالیف برداشت کړي بیا ورو قوم د شرارت په بنیا د هجرت کوي کلر کور وبریږي پاره چې کم دینی تکالیف راغلي لاغې او فرست دیږي تور مهیاک دا راځي کار ندی آیا دا به کوم تاسو دا ویلې شه څه چې اغې د خپل علم مطابق خبر کړو ورستې په اوښجو هو مسله بدله دا دی بیا الله رب العزت خپل اج ذکاره کړو عمر کیف کوم بنیادی خبره چې دا هغه دغه چې الله کله هغه تو فرمایل ام بیونی به اسماء هاولا دادم اولاد کې چې کوم خلق به لو لو د دې د نمون خبر کې ودلته کې او د بم مخه لرازي چې و, و انسان ته د یو څه علم نهي دلیل نهي غي سرا نه یو انسان سره بیا خپل ول بغار آیا مهس په خیال پیش کول پګار دي که اجتهاد او قیاس پیش کول پګار دي او کړه د خپل لا علم اظهار بغار ده سګه ول پګار دي دملائک او ریویہ خدا را چریوی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا الله ته پاګه مون ته اسلام نشتره ما سوا داغ نه کم چتارا کړل تا چې مونږ لکه مهلم راکلې پېکه دا خبر نشته را کم چته تپوس کې لہذا بے باب کې مون سهلم نلرو دلتن اخکارا معلوم اشوا چس غیب دا سشتر ہے چا ملائکو تن دی معلوم اگر پردن غیب کی اسمادی داغل اولاد داغی صفات تی ملائک آگین ناواقف دی دانچی او سرے خسرے نند خلقو خیال لارے د بزرگ او دا ولی تعریف اراکڑ رے چا پا غیب بانن پوئی حالائے چه پا غیب پویل خصوصا په هر غیب باندې پویل داد اولوهیت خاصه دا لا رب ال ذات صفته مخلوق په هر غیب نه پوي ملائک الله شروع کی دی لا پالا چې کم خلق الله ته ډیر نزدې دي کله چې الله غیله یوسیز باندې ک علم ورکول الله غاړي هغه هم په علم باندې یوسیز نشي معلومه خبره بالکل واضح ده صدا مزید بحث دے کے ضرورت نہیں ترے دمراں چہو صحیح رویہ منت مالمش چہو سنے نہ پوی گنا غد الادر ہوئی اضا واس و قول لے چلہ ادری نصف العلم حدیث نہ لے قول لے چہو سنے چہ پیاوس نہ پوی گیو دے راہ ہوئی چلہ ادری نہ پے گم ندام علم نے توب دے وخیارت اور دے من خو خلقو خیارتوب توپ دا غني چې دا هر چا دا هر یو سوال سو اٹھ پټان جواب کول را علم دګندې با علم نه ده په یدارا چيو سولیت به یو سيز بارکه علم نه نو دېر اخکارو وي لا حضري زنه پويګو رسول الله صلى الله عليه وسلم مشور حديث ته حديث جبريل سیدنا جبرائیل علیہ السلام د انسان په شکل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله عموم حالات کې هغه خپل شکل کې راځو خو بسا اوقات باندې یو انسان شکل غرات یو صحابي را سره چې اکثر بشتر و راغه په شکل کې راځو سیدنا د احیا بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالی بہیا بن خلیفہ قلبی اکثر و بیشتر موارد شکل کرا ته خودی ځل چې کم شکل کرا غل و هغه ډېر شکل ل پدې شکل کې درد مخ نه راغل بلکې رسول الله ور فرمان دے چې جاء عربی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بانڈچی را آگئی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مخی تکی ناست اصنا دا رکبت ای ہے لا رکبت ای خپل زنگلانی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زنگلان و مات پل سنگج شاگرد تو استاز مخی کی نی آگا شانتی کې کے ناست خدا بانڈچی نه ریدان پر اے پوئے گا دا سیدنا جبرائیل لے پرستو ابت لگی نی صحابہ پیجنی چیزا سوک او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیجن جلا سوغ غره تاسو کې مالي مال من اسلام فلان فلان بيشبري ته پوښتنه نبي نبی صلی الله علیه وسلم د څه خبر او جواب ورکي نيو ته پوښتنه راغې متصا قیامت بکلې تاسو د حدیث هرې کتاب چراخ لې پېږي وا دا حدیث لازما موجودي يا دا حدیث هيس کتاب داس نشتا چې پای کې دا روایت نقل نه وي متصاعد تاسو کې کرامت وکړي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایي مل مسئول عنها بعلم من السائل سائل تاسو کون کئ مسئول عن یا مسئول عنها هغه څوک چې دا دا چاله چته پوس کولی شي ينه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه صاحب مقابله کې پدې باب کې زیاتی علم نلري رسول الله صلی الله علیه وسلم خیال لاي چدا باندې چي عربي دي صحابه کرام خیال لاي چدا عربي دي نبي صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې پدې باب کې زما علم استاد علم نه سيوا نه ده مطلب دائیں چې تب بے خبر ہے داسے زب بے خبر ہے سخلق دے راغی لا خیال لے چا انبیاء اکرام و خصوصا رسول الله صلی الله علیہ وسلم عالم الغیب دیخ ناڑیل شیخ خلق شترن بلکہ انخو لاس خلق امشترے چاگی ہر مومن عالم الغیب گنی زخائر کیلی کیلی چیلم عامو عام و مومنان اوتا معلومی کی دے آیتنا چی امینون بالغیب امید آگے مانے کردے چی ایمان آلا درجہ علم دے ایمان تصدیق ته یہ تصدیق آلا درجہ علم دے نو دے یہ امینون بالغیب مانے سشوا یا عالمون بالغیب نا خالص د یہودیانو تحریف دے نا ترجمم نا تفسیرم نا رے نا تحریف دے کم مومن پا غیب بانے پوری مومن تعریف را کله چې مومن با یي هغه چا پغه پوي ما الفاظ دیگر ټولو مومناته کافر ویلي دغه پغه خصوص مومن نه پوي دا به او غفانو تاریخ لګیا بل پسې تاسو ورته کافر وای تا ورته خپل کافر ویلي دا خل ایمان نه را خو دلته چ پغه پويږي چې پغهب نه پوي یا مومن نه دي دی لرې خمانته دا حیوه منطق ده یو تصدیق شرعی لري او تصدیق منطقی لري قران چي کم تصدیق یا ایمان نه دا تعلق منطق سره نه لري یو سره ایمان بل لري په اوسيز باندې لکن دا غي په تفصيلات نه پوي تصدیق وکهي لکن په تفصیل و نه پوي مثلا قبر کې عذاب شته که نشته اشتر عذاب القبر و نائمه حقن لیکن کم انسان پاگئی پوئی گی یو مسلمان دیو و دا چاوزا پا پوئی گا ایمان و ای تصدیق بیمی لیکن ایلم بیڑوی نا حیات و موجودی قبر کے لیکن دا قرآن فیصل اوئی لیکن لا تشعرون تا سنو پوئی گے پا شیخ القران رحم الله فرمایل جما ایمان نه پدې چې نبی صلی الله علیه وسلم قبر کې ژوند درې او کیفیت باندې دنه پوې بس دگا اصل خبر دا اصل خبره راوغه جواب حیات النبیشتای یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر کې ژوند درې خو څنګه ژوند درې کیفیت مونږ ته نه معلوم خلق الله توسپاري په اسی سره نه پوې اغیق بارکیووی چھو زمان را یقین اشتائی لیکن پوئے گم پینا گنی مانیات دا سری چھو دا اغیق بارکی مسلمانان یقین ساتی ایمان ساتی لیکن دا ته سپتن لگی چھو داولی راسی بارکی افدا قول غلط تے چھو ایمان مستلزم کے تصدیق لاؤ تصدیق بیا لا درجہ علم تاوی بیا دیو منین مانا کہ چھو یا عالمون تا گپ شبت ایسے تحریف تا اللہ داگی داو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغی صلیت ہوئی مل مسئول عنہ بے آلو من السائل زنیم خبر آخلک چہریل میں غیب ثابتی پیغمبر اللہ ناغی دے کے تحریف کی سنگے چکران کے تحریف کو حدیث کم تحریف کی اوضای واضح وسنی نے کی المنار المنیف کے حافظ ابن قیم لگی لی داگہ حوالے سرہ مولا لقاری رحمو اللہم لکلی ریخ پل اصرار و مرفوع کیا چه بازے ده دن بے خبر خلق دے حدیث مبارک کے تحریف کی او آغی داوئی چه رسول اللہ علیہ وسلم کلو فرمائل چه مل مسئول عنہا بے آلو من السائلے دے مطلب دارے چه پدے باپ کے دسائلو دا مسئول علم برابر دے سمطلب مطلب سنگتا تا پتران دا رنگمات ام پترخ تو ام خبری زو ام خبری لیکن پدی ڈک مجلس کے دا قیامت دراتلو راس کا رکول دانشمندی یو دا دا. کتاب ته تا مقیاس حنفیت وی اینکیم دا استدلال لکی دا کول حنفیت چا کفر کوا ته تا حنفیت او دا کفر دے سوالای ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا علم ته دا ما مخک سو کلاس ده دا جبرایل له او کباردل چی نهی ته اوس داگو امام ابو حنیفه رحمت اللہ تعالی علیہ دا حدیث نقل کړلې خپل دا حدیثو کتاب کې مسند امام اعظم چې کوم کتاب ته وایي دا حدیث په کومش تاوزان تخناف و یو میقیاسی حنفیت کې استدلال غه اغه څنګه لیکل یا شانتولو لگا ادا چې حدیث ختم کینه هغه وی درې وازه پاس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوره را لا چې دا جبرئیل او دا باندې چنو حنفیت دې ته نفيت نه وي ته ته ځنه دروغ وای هغه ما بوري فرهم الله ته منصوب کو دا امام ابو حنیفر مولان روایت کی دغری چه دریر وزن آغا تا پتا رستو پتاو لگی دخ آتا احلم نشتے دا سوگ دے من ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا تا من مسئولو عنہا بے آلوان من السائل دیسانا کمونگیو حدیث پیش ہو دیوالا خبر خوادش حدیث کرا دیو یہودی را غے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوز کہو ایو بقائل ارض خیر پریز مکہ اسوان کے اللہ تکم ذہینا خوخ دی کم پسندی دی کم مبغوظ دی نا پسندی دی, دی التمالیم وراتلن کے ساحل چہوہ یہودیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغطا فرمائل مَن مَسْئُولُ عَنْهَا بِعَالَمَ مِنَ السَّائِلِهِ بلکل آغا الفاظ دی چې حدیث الارابی یا حدیث جبریل کے بانڈجی تولیو یا جبریل تولیو تلتبہ سمانہ گئے چو یہ حولی زمان استاہلم پرے بارہ کے برابر دے خودیر ډک مجلس کے لازے کرنی چولل پکار تا بے مطلبی تا بے مطلبی نا ہے وصول لائچ احادیث او کې بال احادیث او کې نور احادیث دا تفصيل کوي قران مجید کې امداد طریقه دا یو ځای کې اجماع راشي بل دا تفصیل تفصيل شي یو سمې کمازه مجمل خبره رو نسي هغه سنډي را سنډي او غير د دلیل جوړي دا سره وب گمرا شي قرآن مجید آیت کریمه ولې یا ايوالذین امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سکرى کتابونو کلی کلی یو سره له موذنګه ابن الجوزی کتابونو کې اشترا ده چارتي موذن له نه کې اگر یو قران کلی کلی چيا يو الذين منو لا تقرب الصلاه ایمان و له مو له علم ده مؤمن نه خبرای چرموز نږي چارتي پاگل اور پسيو وای ورپسې لیکريږي وان تم سوکار حتا تعلم ما تقولون دن شپه حال کې موست نه زده مورځه تر دې چې پوهه غه پائے خبره کم چې کوه اس قرآن یو خبره کړو د وانته سوکالات لري کړلوی قرآن کې لګي چې موزم گو دیتا غلط استدلال وای یو سلیم او قرآن نه استدلال کې غلط وګی حدیث نه وګی غلط وګی استدلال له اصول لیدل چې ته دیو سینا سر او خپیپری کا میندی دریگ کی پیشکو پل سیاق سباق نو خبر نو کٹکے جملی با خپل تنازر کے گورے چمخ کی تس جملی را رس تس جملی را مینس کے والا غی واضح کی کی چہدے جملی سمق سد دے کئیو سرین دیو جملی نا دیو کلام نا ولو آخر لری کی محض دا مینس را واخلی دیتے اس تلال نشی ویلی خید دوکر افراد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی جواب کے ماغہ جملہ فرمائی کہ میں چدارعابی جواب کے ویلوہ مل مسقول عنھا باعلا من السائل عورت ہوئی ما ته پدنيسته او کینکه کی جبرائيل راغ اگر هو ته پوڅ سیدنا ابراهيم عليه السلام یو سات پسرای غنه ته پوڅو خدای غ جواب سو مل مسقول عنھا باعلا من السائل مادام پدنيسته عالمالحدی دور پریر دایو می سینی نام ک تطو سو ک له شینه بتابه فورې به دیلا صحیح او خراب زه درست زه او نادرست زه پخپلا خپل خودل شروع زمون د دین مزاج دغند زمون د دین مزاج د چتا سره په او سی شرعي دلیل موجودی توا را غی واقعیت لره زتاوستادا حلفیر مہم چکدا امت پدی سیزبان عملو کی بیشمیلہ سیزنان خدمی نشی بی بنیاد خبر بری ہر یو سلے کی تتا پوستو گرہ چارے داگر بیاد دلیل ملین لیخ دازم انگدین ولا تقفو ما لیس لکبی به علم ان سما والبصر والفعاد کل اولائے کا کانا عنہ مسئولہ دا چې خپل خلی شریف راځو خلیږي قیامت پرځ باندې جواب به نه دی الله پنس خلینه چې سراواسی اگر تا سوچ کو دا سره په دلیل نشته نه سه حجت او برهان نشته ول را خبريږي قران صاف ویلي دي چې انسان لفظ نو باسي د خلینه الا لذی رقیب العتید مگر اغلب زموږ یو استاد ولاله تیار اگر لګي مسلمان هو کی اوسره غیر ذمہ دار حرکتونه کوي غیر ذمہ دارانه خبري کوي دیو قیامت پر صلي الله عليه وسلم د خلکو خیال نه چې ما خبرو کړه له شو داد نبی صلی الله علیه وسلم د دین منهاج دغه طریقه دغه چې اوسه یې تا هلام نه یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دریو فرمایل جبريل مخکې ویلو هغه باندې چیګنو دل تا کې يهودي مخکي وی لا هري جبريل وه لا هري ملائکوم وه لا علم ما علم طلق لو واپس راغړې خوشاله نبی اسلام تاسو ته ډېر خوشاله ام اغه واو ځکه نن الله ته سمه نږدې شیم دومره مخکي چرته نیم نږدې شوی جبريل لو خوشاله بنیاد سو شه الله ته نږدېګت نن زمنګا له خوشالۍ بنیاد څه شېرې د الله نه لريواله د دنیا مزه چرچې دولت مال نموز نه روجا نه حج نه زکات نه لستل نه لستل دا فرق له په یو ګنارګار ونی کې او په ادا سے ذات کې چې الله ته ډېر قریب وي هميشه غکار نه کوي چې پاره د الله قرب حاصل کړي بیا غوي ما نتا پوس کنا غما تو فرمايل ماته مساجد محبوب دي اسواق زمان مبغوز دي مزارونا دما له څوک سانو ااده علم الغيب تا تو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل او ملائک دیتا علم الغيب نه حاصل امام قرطبي د آیت کریمه چې کوم منګلو سره سبحانك الل علما الا ما علمتنا تہ دې زهل کي لېګلې دي چې ملائكو تداپتن وچه د اولاد کي سوق سوق دي کم کم قسم داغي هيسياتي سمرا پاي کي الله کوالټي ذ چولې دي صفاتي پګې پرې وځاږي د خپل لایل مې اظهار کو ته بیا وې ګورا مونږ کډېر کمکل لاسشتره چاغي تر دین په بات کې معلومات نهي کته ته تاسو کې نو تعاتيږي ان زاله وس خبره جوړه حالے راه مناسب نری وسړی نه خبر але صاف ہوئی لا دری زن پويګم قران مجید په یو واقعه کې بشمیره عبرتونه نه پرې قصه کې کې عبرت دغم دی چې ملائکونه لوي ذات چرې لوي خلق دی لکه هغه ته یوسی زلم نيشت نه هغه پرې کس شرم او عار نه محسوسي چرې دا وي چې نه پويګم الله دې عمل توفيق راکئ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم